Du lytter til Radio 24 /7. Den originale Dallradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Det er endnu en gang blevet mandag. Klokken er 13.05. Og her i Radio 24-7 Studio 1 er det derfor blevet tid til Danmarks eneste holdningsborne mediemagasin Q&A. Mit navn er Mikkel Andersen. Ja, og mit er Henrik Kvartrup. Et spørgsmål har rejst sig. vi alle sammen hash herinde på Radio 24 /7? Det er blevet relevant efter, at den bortviste vært, René Fredensborg, er stået frem i et længere interview i Fagbladet Journalisten. Dels mener han, at vi alle sammen render rundt i en større kåre herinde på stationen, og dels at radioen, og ikke mindst dens direktør, Jørgen Ramsgaard, er blevet, citat, fagløs og konform, og at fyringen af René Fredensborg blandt andet skyldes det forestående mediefoli. De påstande konfronterer vi chefen for det hele, altså Jørgen Ramsgaard, med lidt senere i programmet. Er det rimeligt, at den svenske public service station SVT i den afsluttende valgdebat valgte at tage afstand fra en udmelding fra Sveriges Demokraternes partiformand Jimmy Åkesson, fordi han, man har en såkaldt demokratiparagraf i sine vedtægter? Skal vi have noget tilsvarende i Danmark, og hvordan har de svenske medier egentlig håndteret dækningen af det kontroversielle rigsdagsvalg? Til at debattere det får vi lige om lidt besøg af journalist Paul samt de to folketingskandidater Anna Libak og Jens Rode fra henholdsvis Venstre, de du lytter til Radio 24.7. Ja, man må ellers sige, at SVT's afstandtagen fra Aalterstons udtalelser virkelig har vagt opmærksomhed. Danske journalister på Stripe har taget sig til hovedet over, at den svenske statskanal på denne måde tager stilling til en politisk udmelding fra en partileder, og det dagen før et folketingsvalg. Men, Paul Lorraine, du gik en lille smule imod strømmen i et øh, indlæg på Altinget .dk, Stiller du i dag det retoriske spørgsmål, hvad er forskellen på en mikrofon og en journalist? Og det skal du lov til lige kort at svare på her fra en indledning. Ja, og det er fordi øh, det svar, som man kom med fra Danmark og det, som debatten kom til at handle om, det var om, hvorvidt man overhovedet måtte øh, være andet end neutral, når man var journalist. Og jeg har set den debat dukke op rigtig mange gange, og det er en misforståelse at tro, at journalister skal være neutrale, for det er vi aldrig. Vi arbejder ud fra en eller anden form for værdigrundlag, og det værdigrundlag skal være fælles, netop så det ikke er den enkelte persons moralske kodex, der er med i, i det arbejde, men at man har et eller andet, som de medier er bundet, bundet i. Så vi er ikke ligesom mikrofoner. Mikrofoner er sådan nogle, der er neutrale. Også velkommen til dig, Anna Libak, tidligere chefredaktør for Berlindske og nuværende folketingskandidat for Venstre. Hvad synes du om SVT's afstandstagen til Jimmy Jorgelsens udmelding i afslutningsdebatten? Jamen, jeg synes ikke, at, at det er i orden, fordi det er et public service-medie. Og, og demokraterne er et, et lovligt politisk parti, det virker ikke ved vold og i en debat om, Øh, hvordan man får øh, indvandrere i arbejde, og at deres beskæftigelsesgrad er lavere end svenskernes. Altså, så synes jeg da, at Jimmy Åkesson har fuldt ud ret til øh, at pege på, at der kan være nogle kulturelle barrierer. Og, og i forlængelse af det vil jeg faktisk gerne læse noget op for dig, æh, Jens Rode, som vi gerne skulle have med på telefonen fra, har jeg på fornemmelsen, det store udlandet. det ikke rigtigt, Jens Rode? Nej, jeg er ikke noget at sige endnu. Okay, men du, er på, vej, du er på vej derhen. Du er på vej med, derhen. Med mindre hoved, med mindre hoved, var jeg 13 i Jylland er det store uddannelse. Ah, ikke for Radio 24 /7. Vi holder meget <laughs> af Jylland, ved du. Uh, nah, jeg vil lige læse et citat for dig, uh, Jens Rode. Man må stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor er det så svært for de her mennesker at få et arbejde? Jo, det er det, fordi de ikke er svenske. De passer ikke ind i Sverige. Så er det klart, at de, det er svært at få et arbejde. Så må de få forudsætningerne for at blive svenske. Så må de få forudsætningerne for at passe ind i Sverige. Min spørgsmål til dig, Jens Rode, lyder. Er det racistisk, det her? Øh, jeg mener, at det er en meget grov generalisering. Øh, og, og den bunder jo i, øh, i racisme. Og det, jeg synes, der... Men, men, men, men det kan man jo altid diskutere. Og, og jeg ved helt seriøst ikke, hvad jeg sådan... Helt skal mene, det er rigtig radikalt, om øh, om, SVT, du det parti. Øh, om, om, om SVT's øh, øh, afstandssagen fra det her. Fordi man kan altid diskutere, hvad det er for en rolle, og der var jo rigeligt af mennesker til at tage afstand fra det under debatten. Men der er en ting, der generer mig i den diskussion, vi har, når vi kloger os på, hvad svenskerne skal. Om de skal tage demokraterne ind i varmen, og hvordan de håndterer de her spørgsmål. Og det er, at vi aldrig forholder os til det faktum, at Sverige aldrig nogensinde efter 2. verdenskrig fik et hverken politisk eller et retsligt opgør med nazismen, fordi landet ikke var besat. Og landet var ikke besat. Det handlede ikke om, at man var neutral. Det handlede faktisk om, at man samarbejdede temmelig tæt med tyskerne. Og der skal man bare forstå, at det har haft betydning for al den politik, både på den ene og den anden side, som er blevet ført i Sverige siden, og hele debatten om det her. Og man må jo spørge sig selv, om vi ville acceptere at de et parti indflydelse i Danmark, som var rundet og som havde rødder og aner i nazismen. Det tvivler jeg faktisk på. Så tror jeg også, at vi havde reageret hårdt end man for eksempel vil gøre over for Dansk Folkeparti, som jo ikke er rundet af nazisme. Men, men Jens Rode, det er jo fuldstændig korrekt, at Sveriges Demokraterne tilbage i, i fra grundlæggelsen af 80'erne og op gennem 90'erne havde medlemmer, der både havde en baggrund i at sympatier for både nazistiske og fascistiske bevægelser. Men det er de jo for længst i vid udstrækning gjort op med at dem alle sammen ud. Det er, jo, det er jo et relativt andet parti. Altså det du siger svarer det ikke grundlæggende til at sige, at man kan sige, at enhedslisten er rundet af stalinister eller noget andet. Altså det vil at man vel også betragte som en temmelig politisk, udmelding, ikke? Jamen, du skal bare huske på, at øh, alle partier... Du er nødt til at tage de historiske briller på, hvis du vil diskutere, især hvis du vil øh, klogere på andre landes øh, måder at håndtere tingene på. Vi kan jo ikke altid se det med en dansk optik. I Danmark, der bekendte alle, også kommunisterne, sig til parlamentarismen. Det var jo faktisk det, der samlede os dengang under 2. verdenskrig og efter verdenskrig. Det var det, som samlede Danmark og som kunne samle partierne det var vores frihed og vores parlamentarisme. I Sverige har man slet ikke haft det her opgør. Og derfor har de et andet forhold til disse ekstreme holdninger. Men... Og jeg vil boge den påstand. Ved du hvad, hvis du går ind på nettet, og så ser jeg den øh, øh, Jimmy Åkersen, som sidder og, øh, og synger, øh, jublende om øh, mordet på Olof Palme og, øh, og Lisbeth Palme, der bliver og så sammenligner det med den skæbne, som Morten Messerschmidt måtte lide dengang, han øh, sang øh, tyske sange nede i grøften, så tror jeg nok, at vi skal være lidt varsomme med at være øh, for heldige. Fordi jeg tror aldrig nogensinde, at en politiker i Danmark der havde siddet og sunget sådan noget, ville kunne have været partiformand for, for et parti. Men, men, men det er jo, det er jo bestemt et, et synspunkt, man kan have. Det, det, det vi prøver at debattere i det her program, er, hvorvidt det så er op til, nu i det her tilfælde, en, en public service-kanal at give udtryk for en afstandtagen til et parti, som jo, øh, man kan mene om det, hvad man vil, rent faktisk er opstillingsberettiget, Og, og, og det kan, jeg kan ikke finde ud af, hvad du, ah. egentlig, hvad, du, hvad du egentlig mener om det. Jamen, det er fordi, jeg har ikke nogen fast melding om det, som SVT gjorde det er konkrete, de gjorde. Jeg tror, at hvis jeg sådan personligt har siddet i samme situation, havde jeg formentlig ikke formuleret mig på den måde. Det jeg forsvarer, det er retten til at redigere. Det er retten til, at SVT har et værdigrundlag, som de arbejder ud fra. Og de har et meget fast værdigrundlag, og det er meget anderledes end det er. Det kan man så diskutere om. Det er rigtigt eller forkert. Men når vi ikke har et fast værdigrundlag, så er det, man er overladt til hver enkeltes moralske kodex, når det er, at vi glemmer, hvad det er for et fællesskab, vi egentlig er enige om. For eksempel, at vi modstander racisme. Jeg siger ikke, at Åkessons udtalelse dermed var racistisk. Nej. Jeg siger bare, at der er en for, hvad det er, vi sender ud. Og den måde, vi går imod det på, kan være på forskellige måder. Det kan være i en speaker i billedet, i en spib, som, som, som her. Det kan også være i, i form af spørgsmål. Det kan også være i form af, af redigering på forhånd, altså hvor man simpelthen ikke tager folk med. Jeg tror, det der er sket i SVT, det er, at man har haft den her klar, klar til at sige det her, hvis det var, at han kom med noget, som de syntes øh, øh, var noget, de skulle tage afstand øh, til, på baggrund af de regler, som de har. Nej, nej, du, har du har en fortid som, øh, som vært på, på ja. TV-avisen. Hvordan ville du have haft det dengang, hvis du havde interviewet en politiker som journalist, øh, du havde stillet ham de kritiske spørgsmål, man nogle gange skal stille i den rolle, og så har han sagt et eller andet i et svar, som måske, måske ikke var racistisk. efter der ind ad døren trådte en, øh, en kommissær fra, fra en eller anden af de øvrige etager ude det var bare en redaktør. En det redaktør. var så en redaktør. Ja, der kom, der <laughs> Kør ind ad døren ja. og siger, jeg vil gerne lige gøre opmærksom på, at det, den og den har sagt i det interview med Paula Rein, det strider mod vores retningslinjer. Vil du ikke have syntes, det var svært at gå på arbejde næste dag? Øh, nej. Øh, det ville jeg ikke. Altså, det kommer jo an på, hvor meget jeg respekterede den redaktør, jeg havde. Hvis vedkommende blev ved med at lave sådan nogle ting, som jeg var uenig i, så kan du være, at vi kunne tage en om det, men jeg vil tage det off er. Øh, men men øh, og jeg ville formentlig have gjort, hvis jeg havde fået en kommando om, at det skulle jeg gøre, så er det jo ikke min opgave at træffe den beslutning der, som er værd. Jeg, jeg gør det en gang imellem, det har jeg gjort mange gange, Altså, hvor jeg synes, nej, nej, det, det der, der tager du altså fejl, og så har jeg lavet min egen ordlyd til et eller andet. Øh, det kunne jeg godt Men have Det her er vel helt legalt, hvis nu tager ja, et konkret ja. eksempel, som ja. jeg lige har læst op. Det er vel et helt legalt politisk synspunkt, at man, man har, har brug for at blive mere svensk, for at kunne integrere sig i det svenske samfund. Det tager jeg ikke stilling til. Altså, stop. Altså, jeg er journalist. Altså, så det jeg tager stilling til, er det tekniske og i forhold til, om man må det som ej. De har et værdigrundlag, hvor de skal tage afstand til noget, der er generaliserende. Det har redaktøren vurderet det her var. Det er jeg ikke nødvendigvis enig med hende i, men det er den beslutning, hun har truffet. Lige bakker. Jamen, det jeg jo synes er påfaldende ved den svenske debat, det er, at når Stefan Löfven, der er statsminister, går ud og siger, at, at demokraterne det er et racistisk parti med nazistiske rødder, så, så kunne man godt forvente, hvis det nu havde været en afbalanceret politisk debat, at der lød et i den anledning. Fordi jeg har svært ved at se, at det skulle være en mindre grejl beskyldning, end at sige, at, øh, at indvandrere har svært ved at øh, blive integreret, fordi de ikke opfører sig som svenskere. Men åbenbart forholder det sig sådan i Sverige, at man må sige hvad som helst om demokraterne, mens at øh, man må sige øh, meget lidt om indvandrers øh, faktiske beskæftigelsesgrad. Og med hensyn til det, Jens Rode siger, at det er vigtigt at være opmærksom på de historiske forudsætninger, så kan jeg kun give ham ret. Det har jeg skrevet en lang artikel om øh, i, i Berlingeren, øh, som var i i går, og øh, som netop handler om, at det, der har forhindret øh, svenskerne i at have en, en fornuftig og saglig debat om indvandringen og dens konsekvenser, det er netop skam over 2. verdenskrig, som øh, ifølge øh, flere øh, svenske historikere betød, at Olof Palme, han... Øh, valgte så at sige at betale af øh, på den moralske gæld fra 2. verdenskrig, ved at kræve, af svenskerne, at de skulle være bedre end alle andre. De skulle være verdens samvittighed. Øh, du har lige sagt, at, at man skal huske på, at øh, er har en nazistisk baggrund. Øhm, hvad vil du sige til, når nu den her udsendelse er slut at Jørgen Ramsgaard så kom ind af døren og sagde, at vi må som radiostation tage skarpt afstand fra at Jens Rode lige er kommet med en groft generaliserende udtalelse om Sverigedemokraterne Hvordan vil du, hvad vil du synes om det? Jamen det er jo en historisk kendskærning at partiet har rødder i nazismen Det kan man jo simpelthen jamen, ikke løbe jamen, hvad, vil du, hvad, vil du, hvad vil du sige ja. til, hvis der kom overkommissærer ind af døren og sagde at det Jens Rode lige har sagt det må vi lægge afstand til som radio Jamen, det vil jeg ikke, men jeg kan jo huske... Men prøv, at svare, at, øh, prøv at svare på spørgsmålet, at, at, for nej, fordi det, er, det er ret høre, vigtigt i den her sammenhæng. Nej, det er det sådan set ikke, fordi jeg skal ikke bestemme, hvad Jørgen Romskov, han øh, foretager sig. Vil du synes, det var okay? Ja, ja det, det må radiostationen gøre op med sig selv ud fra, hvad det er for hvad de grundlag, som det den radiostation øh, bærer på. Jeg kan huske, da jeg var radiovært tilbage i Ruder øh, Kongens tid i, øh, i 80'erne der havde vi nåagtigt de samme diskussioner, fordi der lige pludselig var rigtig mange øh, indvandrere og flygtninge, der kom fra øh, Mellemøsten, øh, særligt grundet krigen mellem Iran og Irak. Og øh, der lavede vi på Radio Viborg en del øh, udsendelser om det der, og der var der jo folk, der ringede ind med meget rasistiske udtalelser, og det betød faktisk, at både ledelsen, den pågældende radiovært og dem, der havde ytret sig, blev sigtet. Og, og, og, og sikkelsen faldt jo, fordi vi viderebragte og ikke tog afstand. Så øh, jeg tror, hvis jeg havde været redaktør, så ville jeg måske i den situation, som SVT havde været i, sagt, jamen, vi det her, det står for hans egen regning. Det er ikke noget, vi Øh, kan øh, på nogen måde øh, tage ansvar for, og så tror jeg at måske, at den var landet... Øh, men men en er det ikke, er det ikke men fuldstændig jeg... indlysende, Jens Rode, at, at det, som folk siger i en partilederrunde af en afslutningsdebat, det er noget, de siger for egen regning? Og så også for at rulle to spørgsmål sammen til et... Er det ikke også et problem, at det faktisk er Sveriges Demokraterne, altså det er en licensfinansieret tv-station, som, som, som altså dem, der stemmer på Sveriges Demokraterne, de er tvangsindlagt til også at betale til. Det vil sige, at de skal altså betale til en broadcaster, som tager afstand fra deres folkevalgte repræsentanter. Men nu, øh, det øh, at det leder til, det er, at man prøver at forstå et land, og et lands situation, og et lands historie, ikke gør det, men forstår det, inden vi de i Danmark begynder at kloge på det. Altså, det er jo det samme, øh, vi har i, øh, i, øh, i Tyskland. Det er jo ikke på at retfærdiggøre, jeg siger det her. Man skal bare forstå et land. I Tyskland må du heller ikke komme med den slags udtalelser. Det er der også strafansvar for, og der er også meget, straf, meget strenge begrænsninger for, hvad du kan Ytret om i, øh, i, øh, i tyske medier i den sammenhæng. Og sådan er det i en lang række lande, alt efter landets historie. Og det kan vi jo mene om, hvad vi vil. Men vi bliver nødt til, hvis vi vil diskutere det fornuftigt og ikke bare med danske briller, så bliver vi da nødt til at sætte os ind i dette lands øh, kultur og, og, og kontekst stedet for altid at sidde her i Danmark og være så evigt bedre viden om, hvad der foregår ud. Men, men er, det ikke bare, er det ikke bare fuldstændig relativisme? Altså, men, at vi kan jo sagtens anerkende, at selvfølgelig er der forskel på historien. Altså Tyskland var nazismens hjemland, der besatte andre steder. Sverige var et land, der overhovedet ikke var besat. To meget forskellige historier. Og det kan man vel sagtens indkalkulere. Men vi, nu spørger vi jo om, om dit syn på det her konkrete, den her konkrete afstandsdagen, som, som der fandt sted. Altså, det er vel meget legitimt at spørge om, var det er rigtigt eller forkert. Jamen, det har jeg jo sådan set uh, givet udtryk for. Det jeg siger, det er, at man skal da være med at kloge så meget i det, før man tager hele diskussionen med, og før vi tager... For mig er det ikke relativisme at kigge på et lands historie. Altså for mig er det ahistorisk, at vi diskuterer i Danmark ud fra vores egen historie om andre lande. Det mener jeg simpelthen ikke uh, overhovedet, vi kan tillade os. Vi kan ikke tillade os sidde og råde andre lande til, hvordan de skal forholde sig uh, til, til verden. Fordi vi finder os jo heller ikke i hvis der kommer nogen udefra og blander sig i vores forhold. Så, så, når, så når Europarådet for eksempel går ind og forbyder kritik af kommunisme i Polen, øh, eller går ind og kritiserer, at Polen forbyder kommunisme øh, eller øh, hvad det, hedder, øh, det, så er det ikke noget, som man skal blande sig i, for det er deres egen unikke historie. Jamen, der har vi jo været med til selv at underskrive nogle konventioner og nogle retningslinjer for, hvordan det arbejde, det skal foregå. Det er helt noget andet. Altså, vi har ingen øh, ret til at rådgive eller et øh, øh, øh, dømme svenskerne eller svensk TV for øh, hvad de gør det er jo den måde, de har valgt at gøre tingene i deres demokratiske samfund. Og vi taler jo nær, nærmest om Sverige, som om, at det er et kalifat, hvor man fuldstændig har opgivet demokratiet, og det er jo ikke sandt. Libak og, og, og, og Regen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge jer. Synes I, at Danmarks Radio burde have en lignende bestemmelse, som den SVT har gjort brug af? Man kan så diskutere, om de har fortolket den rigtigt eller forkert, men burde der i, i, i danske public service medier være en lignende sådan, platform for og gå ud og tage afstand, hvis man i øvrigt finder, at det er rigtigt. Libak. Nej, det mener jeg ikke, at, at, at der burde... Altså, de er jo øh, underlagte medieansvarsloven Danmarks Radio, og det vil sige, at der er allerede en række begrænsninger på, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Altså, så noget som for eksempel at opfordre til øh, vold, eller terrorhandlinger. Det må man ikke bruge Danmarks Radio som platform for, hvad man derimod godt må, fordi det ved vi jo fra den sag, der var mellem Grønjakkesagen og Jersil. Der fik vi jo den europæiske menneskerettighedsdomstols ord for, at journalister må gerne viderebringe racistiske udtalelser, som mediet ikke selv bakker op om, fordi Folk har også ret til at få information om, hvilke standpunkter der er øh, i et... <laughs> Nej, det var ikke begrundelsen. Nej, nej. nej, nej, nej og det er, der er et men i den der, som er ret væsentligt i Grønnjakkesagen, og det er, hvis det er for al min øh, veles skyld. Altså, det, det vil sige, at hvis det er noget, som er meget vigtigt at få frem. Det jeg så ikke frem til. Det er klart, at det skal det være af gransch. væsentlig samfundsmæssig interesse, og det er ikke alle mulige, som, øh, som kan få deres øh, synspunkter øh, viderekolporteret på den måde. Men der er allerede de begrænsninger i. i øh, i lovgivningen, og man skal selvfølgelig være varsom med at indskrænke ytringsfriheden yderligere. Fordi nu fremhævede Jens Rode også Tyskland. Tyskland blev også nævnt, og jeg synes, det er påfaldende, at netop i de to lande, hvor man har haft ved denne her diskussion, det er også de to lande, hvor øh, flygtninge har meget øh, af frygte, fordi vi jævnligt ser overfald og brandattentater mod, øh, mod flygtningecentre, og hvor der faktisk er øh, nazister på gaderne i modsætning til i lande som øh, Norge og Finland og Danmark, der jo har øh, DF og, øh, og de sande finder, og øh, fremskridtspartiet hvis indvandrerkritiske synspunkter er blevet accepteret som en del af den politiske debat. Jeg vil lige prøve at holde fast i medievinklerne her, Paul Larein, fordi øh, er der ikke en fare for, at øh, det her med, at man ikke skal være nødvendigvis objektiv, som, som du øh, gør du til talskvinde for i dit indlæg? Nej, det gør jeg ikke. Nej, der er forskel på neutralitet og aktivitet. Ja, det er, er, man, er man, ja. at man ikke er neutral. Men er der ikke en risiko for, at, at det ikke, ikke udarter eller at det kommer til at udarte i noget smagsdommeri? Nej. Nej, det gør det netop ikke, fordi altså, vi virker på et objektivt grundlag, det vil sige, at man er fair, og man perspektiverer, og man øh, validerer kilder over for hinanden, som øh, hvad skal man sige, passer sammen, øh, og man gør det forarbejde, og man redigerer osv., og det gør man under lovgivningen, som man Libak jo rigt, ganske rigtigt siger, altså, for det er faktisk allerede forbudt at udbrede racistiske øh, tanker osv., det er det jo allerede, vi har racismeparagrafen, paragrafen, så det virker vi jo alle sammen indenunder, men Uh, der er jo forskel, og det er jo det, Jens Rode siger også. Der er jo forskel på det grundlag, som SVT har, og så det, uh, det grundlag, som DR er. Og du spurgte lige før, mm. om, vi DR burde have sådan et grundlag. Det, det er ikke... Det tror jeg ikke. Altså, det er heller jeg ikke så meget til. Jeg, jeg kan egentlig godt lide, at vi har den frihed til at, øh, at kunne vores etik og bruge vores integritet som journalister. Men der er en væsentlig forskel mellem objektivitet og neutralitet, og det er den folk, de blander sammen. Og at være objektiv behøver ikke at være, at man er neutral. Al objektiv formidling bygger på noget, og det bygger på et grundlag. Og det grundlag, det er jo, altså dybest set vores grundlov og vores lovgivning. Så det vil sige, de her ting er jo allerede forbudt inden for dansk lovgivning. Hvordan rediger, redigerer du så som journalist fremadrettet? Så kan man diskutere, hvorvidt danske medier har gjort det nok, for eksempel over for sådan en som øh, Pernille Wermund. Det synes jeg faktisk ikke, de har. Jeg synes, at hun får lov til at sige nogle ting, som ikke bliver spurgt efter. Men, men hvis, det, er det, hvis, det, hvis, det, hvis det hun mener... Ja. Altså, I selvfølgelig skal man stille kritiske spørgsmål, det tror jeg, alle er ja. enige om. Men, men forestiller du dig, at der skal komme en eller anden kommissær på nej, Danmarks Radio nej, nej, og sige, det her det er... er du, du taler om kommissær, ja, jeg taler om, om redaktør. Det er jo, fordi jeg er inspireret nej. af det op i, i ja, Sverige. Ja, men det var ikke en kommissær, det var en redaktør. Jamen, som, altså, som fremstod som en kommissær, nej, ikke Nej, nej, det er dit ord. Altså, nu, nu lægger du den holdning ned over. Det var en redaktør. Men for eksempel, når Pernille Vermund siger, at muslimer, de skal begrænses på enhver måde... Det har hun jo lov til at sige, men det naturlige vil jo være at stille spørgsmål til, hvordan, hvor langt vil mm. du gå? Hvor vil du sætte grænsen osv.? Og, og blive ved med at undersøge, indtil der falder en eller anden det er form for forhold. Det, det, det er det, jeg spørger dig om. Det skal der komme, men så lad os kalde det kommissær eller redaktør, eller det hvad det er. er ikke og, og, og, og gå ud og. Jamen, det, det tror jeg, enhver tænkende journalist er enig i, at de kritiske spørgsmål skal stilles. Men mener du, det påviler i det her tilfælde, Danmarksradio Radio at i øvrigt lægger vi afstand nej, nej, nej, til det, det han ikke Nej, det har jeg nemlig ikke sagt. At, fordi at det har vi ikke. Hvad skal man sige? Du har alle mulige andre metoder, du kan bruge. Uh, det var det, jeg sagde i begyndelsen. Du kan enten gøre kritiske spørgsmål, at du kan gøre det i et nedlæg, hvor du, du kan rette en fejl, for eksempel. Men, men navnlig, når du har vedkommende over for dig, så kan du jo stille de kritiske spørgsmål, der skal til, men der skal du jo kende dit grundlag. Altså, du skal vide, hvad det er for en lovgivning, du arbejder indenfor, og du skal også vide, hvilke værdier, der ligger bag det grundlag. Men, men, men, men uden at blive alt for teknisk, kan man sige, der er vel en forskel mellem at dække noget et eller andet redaktionelt udsagn fra en politiker, og så en afslutningsdebat. Har ideen ja, har, har for idé, jo netop, at det er politikerne, hvis holdninger, der skal brydes, og jeg skal jo love for, at det udsagn som, som Jimmy Åkesson, han kommer med, det bliver der jo taget afstand fra, allerede mens det skete. Det er vel ikke journalisternes opgave, i et så kritisk tidspunkt i en valgkamp, at gå ind, og hvad kan man sige? Og eksplicit tage stilling. Det som SVT sagde, det var hentet i Valanddal, som var redaktør på programmet. Hun er nu suspenderet, fordi hun havde liket nogle anti-Sveriges demokratiske opslag på Twitter. Hun sagde, vi skal lige sige, at Jimmy Åkessons udtalelse var groft generaliserende. Det er jo en eksplicit stilling, en. Ja, ja, det er det. Altså, men det er jo også det, jeg siger. Jeg tager ikke stilling til, hvad de gjorde. Altså, det er stillingstagen der er til, hvad, hvad vi gør. Mm. Altså, vi virker inden for et grundlag. Var... Og vi stiller, at vi stiller mm. kritiske spørgsmål. Jamen, det, er, det, så, vi gør. det helt øh, absurde ved reaktionen på Jimmy Jokessons udtalelser er jo, at han selv siger, at han ikke mente det, som andre valgte. Og forstå det. Altså, du så at sige, har en person, der siger, jeg er ikke øh, racist, jeg nægter at være nazist, og jeg mente ikke, at øh, på nogen dårlig måde, at de ikke var svenskere. Jeg har forsøgt at rejse en debat om, hvorfor det kan være svært for nogen indvandrere at få øh, arbejde sværere end for svenskere i hvert fald, at der kan være nogle kulturelle barriere. Men her er vi i en situation, hvor andre vil bestemme, om nogen er racister eller ej. Og der skal man sige, øh, øh, øh, øh, det er ikke i orden, om man så må sige. Altså det er det samme problem, du har med populisme, at du vil afgøre, at andre er noget, de ikke selv anerkender. Dem, man har grund til at frygte, det er jo dem, der siger, jeg er nazist, jeg er racist, jeg er populist. Jens Rode, du skal også lige med en kommentar. <laughs> nej, det er dig, ja, jeg men, men, men, Nej, nej, nej, men Anna Lidberg, du laver den der forveksling, som jo hele tiden gør, at øh, især højrefløjen øh, formår at sætte sig ud som sådan nogle ofre. Nemlig, at du siger, de siger, de er. Nej, men derfor kan din udtalelse godt være det. Din udtalelse kan godt være stærkt generaliserende. Det er ikke ens betyder med, at du er racist. Men derfor skal man jo påpege, hvis du siger noget, der er stærkt generaliserende. Og så skal vi lige passe lidt på med vores hellighed i forhold til uh, sådan, uh, suveræniteten. Og hvad vil jeg på er. Uh, jeg har en uh, lidt mørk uh, fortid som medieordfører. Det ved, om nogen Paul der regne, fordi hun engang fik en sms fra mig. Yeah. <laughs> Godt, <laughs> og, du selv siger og, det, og, og, og, og jeg siger bare, at hvis der er nogen, der forsøger at blande sig, i den politiske debat, og hvad der bliver taget afstand fra, og hvad der ikke bliver taget afstand fra, og i øvrigt historiske beskrivelser af, også igennem kunst og kultur, som vi øh, har i DR, så er det det politiske establishment. Det gør de i den grad. Altså, jeg vil da, forfattel... Jamen, jeg vil da forfattel... Ej, må I ikke, må I ikke høre, hvad stod der i den sms, Jens Rode? Ja, det kan jeg ikke engang huske, men det var jo... Det kan jeg. Hvad, hvad stod der i den øh, Paula? Det var i hvert fald en eller anden kritik af, af, af, af et eller andet. Og... Jeg havde tilladt mig... Nej, nu, Jens, nu, nu kan vi lige så godt få det frem. Jeg havde tilladt mig at skrive i en, et en nedlæg, at øh, en eller anden minister, der tror, Anders Fogh Rasmussen ikke vil komme i studiet, ikke ville komme i studiet. Det faldt der for brystet, du skrev. Det var ikke min lille legeplads, og jeg skulle ikke rende rundt der og komme med mine, øh, mine holdning osv. Ja. Så, øh, ja, øh, så det, kan, det, det kan jeg godt huske. Men er det ikke netop risikoen, at det bliver journalisternes lille legeplads, som du formulerede, Jens Rode, hvis man har lov til at lægge afstand til noget, man måtte være uenig i? Hvem spørger du nu? Jeg spørger faktisk dig, Jens. <laughs> <laughs> øhm... Jamen, jeg ved jo ikke, om det er et spørgsmål om, igen, ja, jeg vil ikke sidde og forsvare det, SVT gør. Det eneste, jeg siger, det er, inden vi begynder at kloge os i, hvad andre institutioner i andre lande gør, og hvordan andre landes politik øh, tilrettelægges, og hvad der står i andre landes forfatninger, og hvad deres kultur er, så har vi øh, som minimum øh, et ansvar for at prøve sådan at sætte os ind i hele historien, inden vi sådan begynder at, øh, at dømme. Jeg vil øh, nok ikke brøde mig om, at man havde sådan en øh, kommissær, på den måde, som kommer ind øh, fra i, i DR. Jeg mener heller ikke, at vores historie tilsiger, at det bør være øh, nødvendigt. Men jeg mener bare stadigvæk, at vi skal respektere den svenske situation og det værdigrundlag, som SVT har. Og så er det jo op til deres afgørelse, hvordan de håndterer det. Og i virkeligheden, så øh, Fjerner det måske egentlig, øh, altså det der er problemet, synes jeg, det er, at det fokuser, fjerner fokus fra det egentlige indhold. Det er øh, hvad, hvad, hvad Sverige demokraterne egentlig er rundet af, og hvad det er for et grundlag, der så skal drives politik på i fremtiden i, øh, i Sverige. Lige Men det er igen den der, hvis der er noget højere partierne er fantastiske til, så er det at fremstille sig selv som ofre i enhver halset. Jeg synes, det er helt fantastisk, at, at Mansiens Rode, han, han mener, at vi skal være uhyggelige forsigtige med at udtale os om SVT og dømme dem overhovedet og under alle omstændigheder kende den svenske historie i alle detaljer og alligevel afholde os fra at dømme SVT, så har han ingen problemer med konstant at dømme demokraterne Og der, der er det, jeg vil sige, hvis du går ind og kigger på demokraternes øh, partiprogram, så mener de ikke noget som største parten af Folketinget, du er ikke en af dem, men som største parten af dem, der sidder i Folketinget, øh, også mener. Så derfor, hvis man vil sige, at Sverigedemokraterne som partiet er i dag, det er et racistisk parti, så er, en, en, øh, så er der adskillige af øh, partierne i det danske folketing, der også er racistiske. Hvormed jeg, du... jeg, at at Iber... jeg ikke har sagt, at der ikke kan være enkelt politikere fra Sverigedemokraterne, der er kommet med stærkt stødende udtalelser, fordi der, det er jeg opmærksom Anna, på, at der er. Undskyld men han har Anna, ikke sagt, Anna, at det var racistisk Libak, parti. Han er lige bare, det der forsamlingshus det skal du afholde dig fra, når du kommer i Folketinget. Er det kun dig, du, dejligt, du ord, bruger du den lægger, slags træk? Du, du, du lægger mig ord i morgen. Jeg, jeg siger ikke, at det er et racistisk parti. Jeg siger, at det historisk har aner i nazismen. Det kan du simpelthen ikke løbe fra, og det er jo det, og det forhold, at man ikke har haft et politisk og et retsligt opgør med nazismen i Sverige, det er jo det, som medvirker til, at de har en anden politisk kultur, og det er man nødt til at tage højde for, når man diskuterer det her. Men der er Mikkel jo ret i at sige, at hvis du vil insistere på det, så skulle du jo også hver gang, at du... Øh talt med nogen fra enhedslisten, gør opmærksom på deres øh, blakkede kommunistiske fortid, og på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at det bliver irrelevant, ja. og man skal begynde at forholde sig til, hvad partiet mener i dag. Ja, det kommer sandelig an på, hvor lang tid det her ligger tilbage, og jeg vil bare sige, det har vi, dengang jeg var i Venstre, og i hele taget højrefløjen i dansk politik, aldrig forsøgt at gøre opmærksom på, hvad det var, de var rundet af, og hvad Ole Sohn var rundet af, det der er blevet gjort rigtig, rigtig meget ud af, så øh, der skal man ikke spille heldig. Og så den anden del, det er, at der er en ting, der adskiller os her. Det er, at alle partier bekendte sig til parlamentarismen under 2. verdenskrig og efter verdenskrigen. I mellemkrigsårene gjorde de ikke, fordi de konservative var meget imod parlamentarismen. Men under krigen og efter krigen bekendte man sig til parlamentarismen. Og det er den helt store forskel for os og Sverige. Og det må man forstå. Men må jeg så altså, ikke spørge dig, hvor lang tid, hvor, hvor mange år mener du så, der skal gå? Altså før at, at er demokraterne, at man kan tillade sig bare at tage dem på ordet og læse i deres partiprogram, hvad de mener. Hvor mange årtier skal der gå mere, før de bliver, øh, bliver, bliver betragtet som et legitimt politisk parti, der er repræsenteret i det svenske parlament, fordi der rent faktisk er vælgere, der har stemt på det? Jamen det skal jeg da ikke blande mig i, fordi det er jo ikke min opgave at blande mig i det i Sverige. Jeg siger bare, at øh, det er jo de andre partiers lige så gode ret til at gå op imod det, de siger. Og det, det, det er det, jeg siger, du skal skældne mellem, hvad man siger, folk er, og det, de siger. Eller som Ludvig Holberg, som du formentlig også kan, øh, sagde, du skal spidse din pænd mod folk, det, øh, ikke mod mennesker, men mod det, de siger. Til gengæld, så skal du da spidse din pænd mod det, de siger. Og der bliver sagt mange ting fra Sveriges Demokraterne, som jeg mener, at man bør gå op imod Paul Reyn, jeg sidder lidt og tænker på også, fordi nu kan jeg høre, at Jens Rode har den her med, at han måske har lidt svært ved at sætte sig ind i, fordi der er specifikke forhold i forhold til Sverige, du er også lidt ude i det samme, men, men er det ikke legitimt nok, at man som medieperson også går ind og foretager en vurdering af praksiser i, i andre lande? Altså, man kan vel godt vurdere... Uanset om, om man forstår deres historie eller ej, så om noget er, er en, en, en etisk forsvarlig og moralsk ja, praksis det, eller ej? Det kan man godt. Det giver dig fuldstændig ret i, Mikkel. Jeg har bare ikke nogen fastholdning om det. Altså, det har jeg ikke. Jeg har ikke tænkt det længe nok igennem. Altså, det vil jeg gerne bruge noget tid til at tænke over. Jeg kan se fordel og ulemper ved begge dele. Fordelen vil jo være, at det er en retningslinje, som er nemmere for at forholde sig til, så det netop ikke er op til den enkelte journalist at opfinde det hver gang. Fordi vi kan godt argumentere for, at vi har nu en situation, hvor det er, at vi glemmer lidt presseetikken en gang imellem, og for eksempel lader sådan en som Pernille en optræde meget mere end for eksempel kristendemokraterne, som også er opstillingsberettiget, men aldrig kommer i medierne. Hvorfor er, det, hvorfor er der ikke den balance, for eksempel? Sådan nogle ting. Så kan det godt være, at man skal have noget mere fast, håndfast øh, regelsæt øh, bag det, vi laver. Det har vi diskuteret i mange år. Jeg, ved, jeg kan huske, at Truls Møllenberg på et tidspunkt arbejdede med et kodex for journalister, fordi at det hele er blevet så, du ved, med nettet, og der er så mange, der kommer ind, som ikke er journalister, som ikke har den samme uddannelse. Og, og vi har simpelthen brug for at få nogle, sige, nogle klare retningslinjer for, hvad journalistik er. Det, det er jeg sådan set med på, men om det skal være sådan en klausul, som den SVT har, det, det, det, er, jeg ikke, det, det er jeg ikke sikker på, vi virker i Danmark, også fordi der er vi forskellige, der er jeg fuldstændig enige med Jens, vi har forskellige historier, vi har jo ikke kun Grønjakkesagen, vi har også Mohammed-krisen, det har i den grad dannet vores øh, forhold til ytringsfriheden, og vores virke som presse. Og det kan være, at vi skal til at diskutere, hvad har det egentlig gjort ved os i forhold til den der, øh, det der ytringsfriheden om mænd, som vi trods alt har i vores lovgivning, men som vi ikke rigtig agerer efter. Lipak. En anden ting, som jeg også tusede over øh, på, øh, på valgaften under den, den store øh, afslutningsdebat, det var jo... Altså på SVT? Ja, på SVT. Det var jo, hvor mange der i virkeligheden sagde det samme som Jimmy Åkesson, bare med andre ord. Og det er det, jeg finder specielt bekymrende ved debatten i Sverige. Det er, at man ligesom vil sige, jamen vi mener i virkeligheden det samme, det er de samme problemer, vi diskuterer, men vi gør det bare på en anden og moralsk øh, bedre måde. Altså det, det, det mener jeg, sådan en diskurs, den medvirker til at polarisere øh, befolkningen simpelthen. Hvormed jeg ikke, har, jeg ikke har sagt, at man ikke skal tilstræbe og tale øh, pænt om alle, der bor i Sverige, både øh, svenskere og nysvenskere. Det skal man, men af samme grund skal man også tilstræbe øh, og tale pænt om alle politiske partier. Det, det er grimt at se på sådan en afslutningsdebat, hvor alle står og positionerer sig i forhold til demokraterne samtidig med, at de forbeholder sig ret til at øh, fabulere over præcis de samme problemer, som øh, demokraterne har i talsat. Og kort til sidste dig. Hvis man skal tale pænt om svære Demokraterne, både i Sverige og i Danmark, skal man så også tale pænt om muslimerne i Danmark, synes du? Jamen, det er jo det, jeg lige har siddet og sagt. Jeg sagde, man skal tale synes pænt du, vi gør om det? svenskere og nysvenskere. Synes du, vi gør man det? Skal tale... synes du, vi gør det? Er du parat til at høre svaret? Ja. Jeg sagde, at man skal tale pænt om svensker og nysvensker. Man skal tale pænt om politiske partier. Og sådan er det naturligvis også herhjemme. Man skal tale pænt om kristne og om muslimer og om alle. Og Jens Røde, du får den, den sidste bemærkning derover fra Hovedvej A13. Tror jeg, det var, du befandt der? Men øh, det er lige bare at der, det kan være, er der jo ikke nogen, der kan være uenige om. Og der synes jeg så bare, at der er en tendens til, at... Øh, man så sandelig skal øh, behandle øh, højrefløjen med fløjelshandsker og Dansk Folkeparti. Jeg kan også huske en gang, Claus Hjort sagde, at I bliver nødt til at, og i Venstres Folketingsgruppe, I bliver nødt til at behandle dem øh, øh, som et rødt æg, fordi de altid har følt sig undertrykt. Jamen det er jo fint nok, øh, hvis de samme mennesker så, når de endelig får indflydelse, begynder at undertrykke andre, så er vi jo sådan set lige lagt. Så hvis vi bare kan nå dertil, at vi kan være enige om, at vi kan godt diskutere og være skrape over for det, folk siger, men vi vil være med at kalde dem noget, og lade være med at stereotypisere dem. Øh, så er jeg sådan set med på den præmis. Jens Rode, Anna Libak og Paul eller Regen, tusind tak, fordi I kom med og herind og, og diskuterede øh, det, der er opstået efter, SVT SBT valgte at tage afstand fra Jimmy Årkosens udtalelser her forleden aften. Tak skal I have. Du lytter til Radio Kort efter folkemødet blev journalist og studievært René Fredensborg bortvist fra Radio 24 7, fordi han havde placeret stoffer i en af stationens biler, som blev kørt af en anden af kanalens medarbejdere end ham selv. Det blev en større sag i medierne, og kort efter blev René Fredensborg bortvist med øjeblikkelig virkning af kanalchef Jørgen Ramskov. I dagens udgave af Fagbladet Journalisten, der står René Fredensborg, som i mellemtiden har rejst til, til Filippinerne frem i en større artikel, hvor han blandt andet anklager Ramskov for at ligge under forbudt politisk pres og have fået vredet armen om, at folk højere op i systemet. Ligesom han mener, at der er en udbredt stofkultur på Radio 24 7. Vi havde Jørgen Ramskov i studiet lidt tidligere på dagen. Jørgen Ramskov, du er direktør her på Radio 24 7, og vi har bedt dig om at komme i studiet, fordi... En tidligere medarbejder, det er han jo, René Fredensborg, har lavet sig interview i, i Fagbladets journalisten, hvor han giver sit syn på omstændighederne i forbindelse med, at han blev fyret her fra, fra stationen. Lad os lige få at vide af dig, der jo var den, der bad ham om at forlade øh, Røde Hvorfor blev han fyret? Han blev faktisk ikke fyret, han blev bortvist. Øh, og det, der glæder mig ved interviewet, det er meget lidt, der glæder mig ved interviewet, det er, at i hvert fald sagsfremstilling er korrekt. Øh, han blev bortvist, fordi han havde anbragt noget stof, Øh, ikke bare hash, men noget stof i en øh, vogn, der skulle køres til folkemødet af en medarbejder, som ikke vidste, at stoffet var der i en række 24 biler. Og det er jo dels formelt set smugling, men det er også at bringe medarbejder i en helt urimelig fare, og derfor var det så ukollegialt, at han blev bortvist. Var det en øh, beslutning, du blev pålagt ovenfra? Nej, det var en beslutning, jeg tog fuldstændig selv, og efterfølgende orienterede jeg bestyrelsen. Så der er ikke været nogen, der har Anders Krabb eller Berens Kandler, der er kommet og sagt, at. Øh det, er, og heller, det var noget, du skulle gøre. Og heller ikke kulturministeren. Det er heller ikke jeg ved kulturministeren. godt, at, at René forsøger at gøre det til et, nærmest et politisk kabinetsspørgsmål, at han bliver bortvist. Det er fuldstændig det, er det værste plader, jeg har hørt. Det er en beslutning, jeg suverænt tog alene. Hvad med, hvad med resten af, af stationen her? Var der enighed om det? Altså også blandt lederne af programafdelingen, Mads Brygger og Michael Bertelsen, om at René skulle bortvise? Fuldstændig. Øh, da tingene stod klart for os, hvad der var foregået, det er jo en proces, hvor vi begynder at høre rygter, og jeg ja, så... Øh, snakker med René om, hvad der er foregået mandag, og snakker med de implicerede om, hvad der er foregået, og derfor er der fuldstændig enighed om, at det var den eneste udvej, der var på det her, det var, at, at René var bortvist med øjeblikkelig virkning. René Fredensborg blev, du kalder det så bortvist, det er sikkert ja. den rigtige term for det, men han blev bortvist ganske kort tid før, at politikerne skulle indgå et øh, medieforlig der havde stor og afgørende betydning for Radio øh, 24 fremtid. René Fredensborg selv i interviewet med journalisten, at der er en sammenhæng mellem hans bortvisning og de forhold, der skulle indgås i et de kort tid efter. Hvad siger du til det? Jeg siger, at det lyder som noget, en mand, der var påvirket af et eller andet, kunne finde på at sige. Jeg synes, det er fuldstændig absurd, og jeg tror, hvis man laver en rundringen til alle andre mediehuse i Danmark og præsenterer dem for en sag, hvor en medarbejder uden en anden medarbejders vidne anbringer stof i vedkommende bil og bliver vedkommende køre igennem et land med det, så gad jeg godt se den medievirksomhed, eller den virksomhed i det hele taget, som jeg ikke bliver skrevet til borgsvisning. Men den her radiostation har jo ligesom haft som sin eksistensberettigelse, at det var det sted, hvor man kunne gøre tingene på en helt anderledes måde, hvor der var plads til skæve eksistenser, og René Fredensborg har jo Tidligere været i Stormvejr på grund af, at han har afsløret, at der var nogen, der tog kokain i filmbranchen, inklusiv ham selv i øvrigt også, og han har været i Stormvejr også på grund af, at han kastede med en brosten, da han fornyelsevis dækkede en demonstration i forbindelse med, tror jeg, det var efterudningen af ungdomshuset. Er det ikke et eller andet sted i den her stations-DNA, at man måske ser lidt mere large på den her slags ting, end man måske vi gøre mange andre steder? Helt sikkert, vi har formuleret det sådan, at her der passer originaler. Der er også plads til skæve men det betyder ikke skæve i ordets euforiske forstand. Altså, jeg tror, at alle her er klar over, at man ikke kan møde fuld op, eller hash-påvirket, eller stof-påvirket op på arbejde. Jeg har ikke været ind og tjekke, om det står i vores personalehåndbog, men hvis det, muligvis står der det. Det synes jeg så faktisk er dumt, det står, for det burde være fuldstændig klart for alle. Og jeg tror også, at hvis I går ud og snakker med kollegerne, så er der ikke nogen, der er i tvivl om det. Jo, vi vil meget gerne have originaler, vi vil gerne have skæve eksistenser, men det er skæv i ordets. Øh, ikke-euforiserende forstand. Øh, og, og derfor har vi også været glade for, René. René er en fremragende radiovært, men, men, øh, men det, han har foretaget sig, der gør bare, at, at øh, jeg i hvert fald ikke vil være direktør for en arbejdsplads, hvor, det, hvor man ser igennem fingre med, at en medarbejder bruger andre medarbejdere til at stoffer. Nu vil jeg gerne lige læse noget op, som øh, René Fredensborg siger i, i interviewet med journalisten. Han siger nemlig, at det handler om dig. Han kan godt tage sin ørering ud, lad håret klippe. Han begynder at ligne et omvandrende selvhus fyldt med angst, benægtelse og småborgerlige holdninger. Når jeg sådan lige studerer, så er det faktisk ikke en ring, du har i øret, Jørgen. Så er det en lille... Perle? Eller det er faktisk eller en diamant. En men, diamant men, okay. det men den skal du altså, må jeg forstå, tage ud. Ja, nu, er det jo, nu er der mange ting, René ikke bestemmer mere, og slet ikke noget på radioen. Jeg synes, at, jeg synes faktisk, det er et, et, et... Jeg har kaldt det i journalisten et yndeligt interview, og det synes jeg, det er, fordi at det havde klædt René at holde sig til, til den sag, nemlig at, at han har begået noget, der er i stedet for at kaste ud et generalangreb. Det generer egentlig ikke mig, han angriber radioen, det står for sig selv. Det, der generer mig mest er, at han ligesom river alle medarbejderne herinde, der møder op hver dag og laver fremragende radio med en i en vogn, der hedder, at de nærmest går rundt i en stor koge og øh, mine øh, med, min medchefer bliver beskyldt for, at vi med jævn mellemrum sender praktikanter på Christiania for at hente hash. Altså en lang række fuldstændig absurde og udokumentære og Og du prøvstand. selv, Jørgen Ramskår røget hash med ansatte her på stationen? Det øh, siger René, jeg skulle have gjort for to år siden. Og det kan jeg ikke afvise. Og jeg siger også, at det, man foretager sig i sin fritid... Jeg har, vil gerne også her nu sige, at jeg både har røget hash, og i modstand til Bill Clinton, så har jeg også inhaleret. Øh, har og jeg har gjort e det med medarbejdere her på stationen? Det er det, det, det, jeg siger. Jeg kan ikke huske, at det skulle være sket. Men det, det, jeg har foretaget med en fritid, og det, René foretager sin fritid, det er, fu det er fuldstændig min sag, og det er rené sag. Det, der er kernen, det er ikke, at René er blevet bortvist for at røge hash. René er ikke blevet bortvist for at være en ballademager eller en skæv eksistens. René er blevet bortvist, fordi han bruger en medarbejder u uvidende til at smule stoffer. Men, men der er måske dem, der vil sige, at der, der er måske lidt om René Fredensborgs kost om at der er den her haskultur på 24/7, når selv chefen ikke kan vise, han har siddet og jo så er der og er også en, de en drikkekultur, undskyld, jeg siger det, så er der også en drukkultur eller men en forskel, sylkultur. Forskellen er vel at at, at, det at drikke alkohol er ikke ulovligt, men altså for der er vel man kan sige hvis hvis det så jeg kender jo godt det der, men når man har rødt hash så rører til hukommelsen, men hvis vi nu antager at at, <laughs> at, at hvad, det hedder du faktisk havde rødt hash sammen med nogle ansatte på folkemødet på et tidspunkt. det. Er det så ikke? Er det ja, men, så ikke? Det vel også lidt at... smuldret over på en eller anden måde. Altså, jamen, så meget hjemmegrød her, jamen, så jamen, prøv at høre. Jeg synes jo ikke, man skal smule. Vi vil gerne prøve at komme tilbage til kernen her. Det er jo ikke, at René havde taget tre joints i sin brystlomme og rejst med et sas fly over. Nej, kernen i det her, det er, at René bruger en yngre underordnet medarbejder, som ikke er aner, at i den bil, han kører gennem den svenske tolv, der ligger der hash og et andet stof. Og det er smækhamrende ulovligt, det at bringe vedkommende i total far. Og det har ikke noget at gøre med, om jeg drikker alkohol, kører på cykel uden cykelhjelm, eller har røget hash. Det er det, og kun det, René har fyret Jeg skal bare forstå det. Hvis det var René selv, der havde smuglet hashen over, så havde du så ikke gerne deltaget i løjerne? Nej, jamen prøv Det er jo slet ikke... Altså, hvis René... Havde, havde, altså det kom på, hvad du spørger om. Hvis han havde smuglet, og det er jo det, man gør, hvis man skal have til... Nej, det gør til... man jo faktisk ikke, hvis man flyver. Altså nu, nu skal vi passe ar, på, at det ikke bliver en stedfartisk diskussion. Men, men lad os nu så sige... Jeg ved øh, ikke, at man flyver øh, øh, gennem Indsforstændel men Han, hør. han, han, han hvis tager lige... hashe med til, til Bornholm, øh, bærer det selv over, kører gennem Sverige med det. Vil du så være frisk på at ryge det hash. Det kan jeg ikke svare på. Det kan godt være, at jeg havde taget bap på en joint en sen aften derovre. Det kan jeg ikke svare på. Så skulle jeg så have rejst mig op og sagt, kan vi tjekke om det her groet på Bornholm i et, et drivhus? Øh, det, det, det synes jeg er sagen fuldstændig uvedkommende. Det her handler ikke om med med, det handler ikke om at en skæv eksistens. Det handler om, og nu prøver jeg at sige det for fjerde eller femte gang, han har smule stoffer, mm. eller han har ikke smule stoffer. Han har, uden at en medarbejder vidste, anbragt stoffer, i en bil, i radiosbil indgang i hans egen bil, i en af radions og lavet vedkommende tage skraldet ved at køre det gennem Men der siger han jo selv, var den her medarbejder blevet taget over, så havde han med det samme rækt hånden op og sagt, det var mig. Ja, og hvor tit tror I, politiet hører det, hvis man bliver taget med stoffer i sin bil, det er ikke mig, det er mine fætter. Altså prøv at høre, det ændrer jo ikke på det faktum, at den medarbejder er bragt i en fuldstændig urimelig, vanvittig situation. Og jeg synes, det er... Jeg synes, man skulle tjekke lidt, hvordan andre virksomheder... Altså, det, det lyder som om, at det er mig, der er fuldstændig urim i for René. Det er jeg meget glad for, at jeg er. Men jeg tror, at 99,9 procent af alle andre danske virksomheder i Danmark havde reageret sådan. Og for mig er spørgsmålet egentlig bare, har man lyst til at være ansat på en arbejdsplads, hvor det bliver sættet igennem fingre med, at en kollega bruger en anden kollega, som det, der vist nok i sproget hedder a mule, altså til at transportere stoffer? Det kan. Men, ja. men men er det ikke også en lidt altså, man kan man sige en arbitrær grænse og træk? fordi man kan sige du har tolereret at René har siddet inde i hans nu meget hedengangne program René Linier og øh, givet gæsterne MDMA, som jo besiddelser at vi også var ulovlige, og det er altså sket i radioens regi, ikke? Altså, der har simpelthen været tolereret, men, at man gør, Mikkel, man faciliterer det. det og jeg forstår godt distinktionen med i forhold til, at han udsætter en anden for far men det andet er trods alt også ulovligt. Jamen bestemt, og det var, det var jo et, et... Vi har også haft en, en, en, en, en gæst i morgenprogrammet, som fortalte om at være mikrodoseret på LSD, det er nogle ting, vi gør journalistisk, og som jeg mener, er en fuldstændig legitim debat. Det er legitim debat om eller ikke, cannibalisering, legalisering af cannabis. Det står jeg på mål for. Det var kontrolleret, det var aftalt, der var en læge, der kontrollerede. Det, det er bare slet ikke det, det her handler om. Det her handler om, at vi har ikke sanktioneret, at man bruger andre medarbejdere til at smule stoffer, og vi har ikke sanktioneret, at man skal smule stoffer. Er der behov for, efter øh, den her, øh, de her udtalelse fra René Fredensborg, journalisten, at tage en snak med, med medarbejderne om øh, haskulturen på 24 synes du? Nej, det er der ikke, og vi havde informationsmøde i fredags, og hvis jeg skulle gå rundt til en enkelt medarbejder og sige, 1. Du må ikke møde fuld op, to, Du må ikke rydde stof, møde stof påvirket op, tre, Du må ikke smule, 4. Du må ikke lade andre smule dine stoffer, så ville det være at betragte de medarbejdere, som jeg har stor respekt for, som nærmest idioter, så det kommer ikke til at ske. Hvis I går ud og spørger derude, om der er nogen, der er i tvivl om, hvad man må og ikke må på den her arbejdsplads, så vil jeg gerne høre, at der er nogen i tvivl, så tager jeg en personlig samtale med dem. De fleste, det er virkelig, virkelig begavede mennesker. Men så lad mig spørge på en anden måde. Folkemødet næste år, øh, øh, Jørgen Ramskov, direktør for 24 er derovre i 24-7-lejren øh, 24 og bliver tilbudt, jeg tror, du kaldte det et af øh, en joint. Hvad siger du så, ja eller nej? Så garanterer jeg, at jeg vil søge hele vejen tilbage i værdikæden og sikre mig, at hvis jeg får lyst til at tage et bab på den joint, så skal den være dyrket og rullet på Bornholm. At den skal være lokal? Den skal være lokal. Vi har øh, også naturligvis forsøgt at indhente en øh, kommentar fra René Fredensborg. Han har ikke ønsket at øh, stille op, men han har øh, sendt en øh, kommentar, som øh, han sagde, vi meget gerne må citere ham for, og det er Medieverdenen er på papir og løgn og latin, og jeg vil sådan set skide den et stykke. Du lytter til Radio 247. Så er vi jo små 10 minutter tilbage, Henrik, og en af ugens virkelig store medie nyheder der har været op og vende i alt, hvad der kan krybe og gå af konkurrerende mediemagasiner. Det er jo uh, DR's lidt samarbejde med uh, muligvis særpræget samarbejde med uh, Justitsministeriet ja. i forbindelse med forbudet mod uh, Loyal to Familia gadebanden, der har ja, været involveret og, en del og, og i det. Og vel også i høj grad Justitsministeriets meget uh, uortodokse samarbejde med, uh, med Danmarks Radio. Fordi det, der jo sker, er at uh, Justitsminister Søren Pape har planer om, at uh, Loyal to Familia den her indvandrergruppering ude på Nørrebro skal, skal forbydes ved lov. Og det er jo faktisk et temmelig stort skridt at tage for en justitsminister, fordi det er jo i hvert fald, man er ude at udfordre nogle af grundlovens allerfineste bestemmelser. Men det var jo en nyhed, han gerne ville ud med, og derfor laver han øh, kontakter, øh, man fra justitsministeriets side, øh, Danmarks Radio, og siger, kunne I ikke tænke jer at få den her nyhed? Men man vil også rigtig gerne have, at øh, nyheden ikke kommer ud for tidligt, og derfor bliver man så enige med Danmarks Radio om, at Danmarks Radio skal holde sig lidt tilbage med at kontakte den anden part i sagen. Og det er jo selvfølgelig Lolle til Familie, der, der jo nu bliver øh, forbudt. Øh, og især ikke kontakte Lolle til Familias advokat, Michael Jule Eriksner. Det er, man vil nok sige, en, en noget usædvanlig fremfærd. Og, og med til historien hører jeg jo også, at Danmarks Radio og Justitsministeriet har øh, begge parter, beklaget øh, fremgangsmåden. Men, men det interessante er jo, om det er noget, der er foregået tidligere og foregår i andre sammenhænge og, og det snakkede jeg faktisk her, øh, inden vi, vi lavede udsendelsen her med øh, Michael Ullierksen, bemeldte forsvarsadvokat om, og vi kan lige prøve at høre, hvad det var, han sagde. Fordi, så man kan høre, ansøger han faktisk, at det er noget, der ikke kun er sket denne ene gang. Hvad synes du om, at Justitsministeriet aftaler med Danmarks Radio, at øh, du ikke skal ringe sig op i forbindelse med øh, nyheden om, at lov til familie skal forbydes. Jamen, det synes jeg jo er bekymrende på, på flere ledere. For det første, fordi at, øh, jeg føler jo lidt, at det, det krænker min klients øh, ret til at blive hørt øh, på samme tid som, øh, som de andre, når man nu har muligheden for det. Og jeg synes også, at det, det er bekymrende, at, at Justitsministeriet bruger de metoder i den her sag, fordi det netop viser og understreger kan man sige, den, den, den, den store betydning, at den, den politiske PR har for dem i den her sag. Og det, det skal man altså være opmærksom på, at der er, den, eller at de lodder i ækeskålen også. Men, men hvorfor har din klient egentlig ret til at blive kontaktet af Danmarks Radio? Jeg, jeg er med på, at ø, det kan en, der kan være en journalistisk begrundelse for det, men, men frem er ret til det. Jamen altså, jeg mener, at, at, at, at, at man har en pligt til at høre begge parter, hvis man har mulighed for det. Og, og det, det har de her, og man sidder og aftaler, at, at jeg skal holdes i uvidenhed om, om, om noget, og man finder jo, at det er relevant at høre min holdning til det, fordi det gør man efterfølgende, men man går så ligesom med på, at, at, at, at, at, at lade være med at kontakte mig i første omgang for at få den her historie. Og det kan jeg godt forstå, at, at de er interesserede i forhold til, at de er bange for ikke at komme ud med historien først, og så der, der, der kan være noget, noget ræsetisk om, omkring det her. Men når de gør det, så ved de jo også samtidig, at de går i Justitsministeriets ærne, fordi de har en helt anden dagsorden. Og det ved Danmarks Radio jo godt, at, at, at, at, at det går de ligesom med på. Og Justitsministeriets dagsorden er jo, at de ved godt, at de ville ud med det her budskab, kan man sige... Uh, uimodsagt uh, for, for første færd af. Og det, det får de jo ligesom lov til, fordi at man går med på det her, og det synes jeg er et problem. Mikkel du er jo uh, indimellem, og i virkeligheden ganske ofte uh, advokat for, for, for klienter, som vækker stærke følelser ude, blandt, blandt, uh, ude i offentligheden. Altså, der er lollet til familier, der er jo også uh, klienter, som uh, mange mennesker mener burde uh, sendes ud af landet. Fornemmer du nogle gange, at du har uh, Politikerne i Justitsministeriet som, som modstander? Ja, det er jo klart, at, at der er jo hele tiden, øh, og i, i de sager er der nogle politiske øh, momenter, Øh, som, som som har en som er en faktor i de her øh, sager. Altså det, at der er en politisk dagsorden, og, og at man ligesom føler, at man kan vinde stemmer på at have nogle, nogle synspunkter, øh, som, som vi hører i, i, i befolkningen. Det er selvfølgelig en, øh, en dagsorden, og også derfor synes jeg, at det er meget vigtigt, at, at man i det omgang, at det er muligt også for at repræsenterer de, de synspunkter, der ligesom har den anden vej, så folk kan, kan danne sig et mere nuanceret indtryk af tingene. Men det, jeg hørte dig sige her, er, at det ikke er første gang, du har oplevet en, skal vi kalde det, alliance mellem justitsministeriet. Vi og politikere og så medierne? Jeg ved ikke, om jeg, jeg har ikke set det på skrift på samme måde som det her. Man har en fornemmelse af, at det er noget, der foregår, øh, men, men, men lige fra at se det på skrift, det synes jeg ikke så pænt ud. Så, så, så det, du siger, er, at det, du så så på skrift den her gang, det, det var med til at, at bekræfte en mistanke, du måske har haft et stykke tid? Ja, jeg tror ikke, at det er første gang, at det her der er noget, der har, har fundet sted, kan man sige. Det, det, det tror jeg det bestemt ikke. Og jeg synes også, at de udmeldinger, man har fået fra, fra pressen og journalister bagefter, også ligesom bekræfter, at det er noget, der finder sted. Ja, fordi det hører med til historien, at Justitsministeriet efterfølgende har, har beklaget. Tror du så nu, at der er rettet op på, på det her misforhold, som, som du vil betragte det som? Altså, det, ja, den beklagelse synes jeg ikke er så forfærdelig meget, for at jeg synes, den klinger en lille smule hult, når det er, at man ligesom gør noget fuldt bevidst og så går ud og beklager bagefter. Altså, så, så, så, så den, den føler ikke er så dybt født. Michael Ljul Forsvarsadvokat for Loll2 Familie. Tusen tak, fordi vi måtte ringe derop. Du lytter til Radio 24 7. altså ja, kan vi måske lige her på falderæbet slå fast, at øh, mediernes dækning af sagen om hvidvask i Danske Bank har været noget af det mest ensidige i dansk erhvervshistorie. Det skriver i hvert fald en professor ved CBS, han er, center, han er chef for Center for Corporate Governance. Han hedder Sten Thomsen, og det skriver han i en kronik i børsen i mandags. Og det er jo hårde ord, måske lige indtil man øh, ser, øh, hvem, hvad det er, denne her professor forsker i. Han forsker i noget, der hedder Compliance and Risk Management. Og er der måske nogen, der kan gætte, hvem der er med til at finansiere det her forskningsprojekt? Det er som end Mikkel Andersen. Ja, det skulle vel aldrig være vores allesammen sammen yndlings æstisk bank drivende danske bank, det er som har finansieret... Det danske bank, der finansierer forskningsprojektet af den samme professor, som i børsen udtaler, at dækningen af den danske banks estiske filial har været noget af det mest ensidige i dansk erhvervshistorie. Så kan vi måske meget hurtigt lige vende, at uh, så er der også kommet en ny Dansk Folkeparti-kampagne. En ja. rigtig flot tegnet ja. kampagne, hvor man kan se uh, de sådan ligesom fire... Horseman of the Apocalypse, var jeg lige ved at sige. De fire, det er Christian Thulsen, Dahl, Søren Espersen, Martin Henriksen og så videre. Der, der står sammen... De stil Står, ja, måske nogen hævder, at det ligner noget fra Nordkorea. Og det fantastiske <laughs> er jo, at som altid sker, når det er Dansk Folkeparti, de lancerer kampagner, så har de jo fået langt, langt, langt mere valuta for pengene, ja, men, end de nogensinde har regnet med. De må jo folde hænderne igen og igen øh, og sige tak, Dansk Folkeparti, fordi alle fjenderne har reageret. Helt som det var planlagt, at fjenderne skulle øh, reagere, det er uvurderligt for, for Dansk Folkeparti. Det har virkelig været en investering, der har kunnet betale sig. Og så ved jeg ikke, Henrik, så skal jeg måske lige spørge, hvor, hvor skæv har du egentlig været under den her udsendelse? Ja, hvad har det været? Sådan, hvad jeg vil betragte som en halvkår, ikke? Hvad med dig? Har du taget et lille bab på, <laughs> på <en laughs> Jamen, Jeg lytter jo altid til chefen for det hele, Jørgen Ramsgaard, og, og han har lært mig, at øh, man må gerne øh, tage et lille bab øh, så lang tid, at det er øh, de lokale varer. Ja, altså jeg må jo indrømme, at øh, mine, mine dage med at ryge på, øh, på joints er sørgeligt øh, langt øh, overstået. Til gengæld tror jeg stadigvæk, der er en bjergskroning nede et sted i Marokko, der hedder Mikkels Minde, eller noget i den stil, som er opkaldt til min ære. Og det var så alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Ved siden af mig i studiet var Henrik Fortrup, og i teknikken, der sad Kasper Risgaard.